kuken, nu är klockan tio. Vi kör! Linda Amanda Julia Emilia Jamilla, Rasmus Albert Victor Samuel, Gabriella, Arvid, Emma, Daniel, Amanda, Linus, Filip, Sofia, Kalle, Klara, Axel, Sofia, Josefin, Kai. Tack. Och ni, Och ni? Glöm, glöm inte att betala, att betala radiolicensen. Adam. Hej och välkomna till Adam och Adams podcast. Det är jag som är Adam och det är jag som är Adam. Det här är, om jag inte missminner mig, det femte... Fjärde, tror jag. Tack. Um, uh. Fjärde. Avsnittet av den här podcasten. Jag har precis fått lite kritik för hur jag uttalar mitt namn. För, för Har du fått det? Du och jag uttalar våra namn lite olika. Mm, precis. Och jag säger det tydligen som att jag heter Ardam. Ardam? Har, har du också tänkt på det? Jag Nej, det har jag inte tänkt på. Jag tycker att du låter lite så här, nästan Göteborgsk. Du... Men ja, det var min bild. Ja, det är Odam. Men det var många som sa efter Maten-tiden att jag uttalade som att det är ett R, det. Liksom, Vad då? Sa du ditt namn under Maten, till alla? Eller jag säger det många gånger för att jag skulle. Jag vet inte. De ville förklara hur, hur det lät när jag sa mitt namn. Eller, eller det överhuvudtaget. Men säg det då, en gång. Säg det. Adam. En gång till. Adam. Adam. Men jag kommer bara att det låter lite coolare. Ardam. Ar ja, det låter liksom mäktigare. lite mm, exotiskt. Som ett, exotisk ett fantasy-inspirerat namn. Ja. Skulle kunna vara liksom, en namn på en drake eller något. Mm, typ någon boss i World of Warcraft. Kanske. Ja, exakt. Och det har jag ingenting emot. Så, så kan vi lägga till det här. Då. Så rent rent juridiskt och juridiskt också. För alla som undrar så säger alltså Adam Ardam eh, han säger det Medvetet Han lägger in det här ärret med flit för att låta som en drake i mm. World of Warcraft. Och nu har de sett igenom det tydligen. Ja, men nu kan de sluta undra. Ja, det är sant. Och så kan de sluta påpeka hur du uttalar din namn. Mm. Ehm. Hur mår du? Det är inte bra alltså. Inte? Inte bra. Jag tror att jag håller på att bli förkyld till att börja med. Och så tror jag att jag har eh, någon manlig form av PMS eller någonting för att jag känner mig alldeles här. jag är kall och varm samtidigt, extremt sötsugen och känner mig bara allmänt konstig i kroppen, liksom. Okay. Känner mig helt eh, tom. Inte psykiskt, men fysiskt. Oj då. Och du då? Jo, jo jag är bra. Jag är också lite ur balans, tror jag. Jag vet inte, det var, hela den här dagen har varit lite konstigt, tycker jag. Mår du bra på riktigt? Ja, ja. Okay. det Okej. För det är så himla ofta som man bara... Jag har tänkt på det, när man går förbi någon i liksom, korridoren och så säger man så här Tja, krille, hur är läget? Liksom. Och så säger han... Ja, det är bra fan. Det är bra fan. Läget själv. Läget själv. Jo, det är jättebra. Ja, men vi hörs. Ja. Helt meningslöst egentligen. Ja, för att båda mår ju säkert... In, de mår ju säkert inte så bra som de säger. Och om de gör det, då är det ju absolut okej. Okay. Men jag tänkte på det. Är det inte bara så att man, man har helt enkelt inte tid att säga nej, det är inte, det är inte alls bra. Jag känner mig tom idag. Liksom, då stannar man ju upp den här förbipasseringssnabbhetsfrasgrejen. Mm, ja, ja, om vi hade stött på andra korridoren mm. och, du, och du sa nej, nej det är inte så bra, jag är tom. Liksom. Det, det hade jag nog nästan, vad ska jag säga det hade jag uppskattat mer i så fall. Men hade du då tagit med avsides och sagt hur är det egentligen? Ska vi prata lite? Eller hade du bara sagt, ja fan vad kul, det är bra med mig också. Ja, ja jag vet inte. Jag hade nog inte tagit mig avsides. Kanske. Nej. Så, jag vet inte varför. Men det känns, ja. För det är ju Men jag grej. hade uppskattat det här, liksom ärligheten i det. som mm. som man vet att den andra verkligen säger som det är. Det kan beror det du... på hur nära man är också. Antar jag. jag vet inte. Man kanske inte, om man träffar på någon ytligt bekant så kanske man inte vill öppna sig helt. Det är ju, det är faktiskt sant. Men. Så det kanske, är, det kanske bara är helt direkt att om jag frågar hur är det och då är det bara om du är typ, ja, är du skjuten i benet liksom mm. så kanske du säger, då kanske du säger nej det är inte bra, jag blev precis skjuten i benet Men det kan vara bra för de andra att veta mm. Men är det så att är det så att du bara liksom känner dig nere så kanske du inte säger att du mår dåligt Nej Vad heter det tänker att eh, det var någonting jag tänkte som försvann. Vad kan det ha varit? Det, det, det får vi aldrig veta. Men, det var säkert inte jag heller veta. Men vi, så, någonting vi glömde att nämna i jo. förra avsnittet i alla fall ja. är det här med ingel? Mm. Att vi har en ny ingel. Vi har ju en jingle. Det var den ni precis hörde. Den hade vi ja. Det var med i förra avsnittet också. Men vi glömde att eh, ta upp den riktigt. Precis. Det är körarrangemanget av... Eh, vi ses i podcasten. Mm. Vi kan väl ju... tillägga att det är kören på Ingesunds folkhögskola. Precis, en del av den. I ja. fall. För vi, det har vi, faktiskt, vi pratar ganska mycket om skolan, men jag tror nästan att vi har sagt vilken skola vi går på ens. Ifall det nu skulle vara några utomstående som lyssnar. Så går vi på Ingesunds folkhögskola mm. belägen fem kilometer ungefär, utanför Arvika. Mm. Ehm, ja, det är det. Mm. Skogen. Pretty much. Mm. Det, nu kommer jag på det jag skulle säga förresten det var ah, någonting var det? med USA, det var det här med hälsningsfraser att är det inte så att man i USA säger hej, how are you och så säger man how are you tillbaka ah, ah, ja, alltså jag inget inte mer hur skulle det vara om jag om jag skulle börja säga så här. tja Adam, hur är det? Adam, hur är det? och så bara går vi liksom ja, men, det gillar lite lite för att man är, man, man bryr, de flesta bryr sig om svaret i alla fall Nej, det är de, så. de vill så bara liksom säga något för jag vet inte men det, får det, det skulle vara konstigt. Det skulle ja, det... jättekonstigt. Vi ja. testar. Så, fråga mig hur jag mår. Tja, de Hur läget? Hur är läget, av ja, dem? Lite förvirrande. Väldigt. Särskilt för någon som är svensk, kanske. Mm. Vilket ju vi är. Ja. Ingen sunt folkhögskola. Jag undrar alltså. undra varför det alltså. ja, egentligen. Det. Om det alltid varit så att de har lärt sig liksom att är fan. Jag, jag, jag, jag bryr mig ändå inte om vad eller den som pratar med en och en bryr sig ändå om vad jag säger, bra eller dåligt, så du kan du kan lika gärna skippa det. Ja, alltså, att, eftersom att ingen bryr sig om svaret så skulle man ju kunna säga vad fan som helst i svar. Ja, ja, faktiskt. Faktiskt. Efter, eftersom att det bara är det här. Båda går ju åt varsitt håll och de ska någonstans och de vill ju bara... Det är bara någonting man säger. Det är ju ingen som bryr sig. Man kan vara mumlarnas svar. Ja. Äh, äh, äh, äh, äh, ja, det är det. Vad är det? Tja, Adam, på det läget? Svara på sims. Mm. Det var någon som sa för ett tag sedan att sims är en blandning av alla språk i hela världen. Simsspråket är en blandning av världens alla språk. Men då borde man ju ha hört ett svenskt ord någon gång. Ja, Och det, det är inte som, som inte att man stämma. hör såhär köttbulle. Liksom. Ja, alltså, möjligtvis en blandning av världens alla läten eller någonting. Eller <laughs> bokstäver. Tror inte du att världens alla läten är samma? Tror inte du att man har samma läten i hela världen? Bortsett jo, men... från... att alltså man har ett språk. Men att om man ska suka då blir det väl alltid oh. men de där klickdjuren då? som vissa kommunicerar med det är sant men det är ju fortfarande ett språk. Det är ju mm. inte ett läte, det är inte ett, det är ett läte inte ett är det, det Nej, det kanske. Inte som är. typ oh. eller mm. Nej. Är, hur ofta säger man så? Det vet jag inte men... Ja, men det kanske ja, jag vet fan. det är kanske så de har gjort. Mm, kan vara så. Vi har eh, lite punkter idag som jag hade tänkt att vi skulle diskutera. Det kommer bli en lite kortare podcast idag. För mm. jag och Adam ska se på Mysteriet på Greva Holm. Det skulle egentligen ha börjat nu. Klockan är en minut över åtta. Och eh, jag tror att de har satt igång och kollat på det här redan. För det kommer ju en ny säsong av Mysteriet på Greva Holm. Ja, jag hörde det nyligen faktiskt. Första advent börjar väl? Eller så är det första december? Första december tror jag. Okej, okay, men det, det är, 24 är, ju, det är ju första advent på lördag. Är det den första december också? Det vet jag inte. är Infaller första advent första december? Nej, det behöver du nog inte göra. Det tror jag inte att du gör. För dagarna för, för, för men är det inte på söndag? nej. Som första, jo, men vänta. Advent är ju alltid på söndag. Mm. Det är klart att det är på söndag. Men jag, jag brukar inte... Kolla, eller kollar du på julkalendern? Har du gjort ah, det nu de senaste det beror, åren? Alltså de här senåren så har jag blivit mer kritisk i mitt eh, julkalenderkollande. Och det är vissa år jag har tyckt att det har spejsat ut fullkomligt. Jag gillade det här när de var i klackarna och sådana. Jag alltså tycker det är lite, är det lite konservativ så här i juletiden. Nu för det är det ja. Eller att jag är det. Ja, nu, nu i juletiden. Mm, Eller ja, de, det, de här jularna. I mina julåsikter så är jag väl kanske lite konservativ. Mm. Jag tycker tyck inte att rymden, rymden hör inte hit. Fast där har jag väl fel. Minst du. 555, 555, 555. Va? Nej, vad var det? De här som... Nu lärde jag namnet på allihopa. Men du menar inte Vintergatan? Jo, jag menar Vintergatan. Ah, men yes. men vad det en julkalender? Det vet jag inte. Jag tror det var julomsmorgon jul eller något sånt där? Ja, kan vara så. Mm, ja, det var bra. Mm. Men annars det gillade är ju, jag väldigt mycket. Annars är ju mysteriet på Greveholm bäst, eller? Ja, det är ju det är så juligt det kan bli, tycker jag. Mm. Jag gillade Kaspar i Nudodalen. Jag kollade ens mycket på den faktiskt. Det var då jag började tappa intresset för okay. julkalendrar. Mm. Alltså, men, jag vet men inte om jag bra. ärligt kan säga att jag gillade den i och för Jag minns inte så mycket. Men jag tror att jag hade en ganska bra äh, uppfattning. att min, min, Mitt intryck av Kasper Nuddalen var väldigt bra. Jag vet inte ens om det var en julkalender, var det? Jo, det var det. Nu nej, det var... jag ju bara alla barnprogram jag någonsin har sett. Alltså Kaspar i Nurulalen. Ja. Jo, men det var en julkalender. En gammal man, en ung man. Ja, men man en, man Wacke. romantiserar ju de gamla liksom, julkalenderna från barnhormen jättemycket. Man förknippar ju dem med, jag vet inte, doft av apelsin och nej, lycka och Precis. glugg. Det är ju våra minnen. Jag menar, när vi får barn så kommer ju, om vi får barn, mm. så kommer de barnen, ha andra minnen. Jag menar mm. att de här moderna julkalenderna nu kommer ju för några personer som senare kommer vara 19. De kommer ju ha varit 5 och kollat på de här julkalenderna som vi var 15 när vi kollade på. Mm. Och vi tycker inte att de är bra men de här. Och då de kommer de, de sitta och på de nya. Precis. Och så kommer vi att ta fram någon VOS med Casper i Nynodalen. Mm. Och så kommer vi att säga så här var det på vår tid. Det här är en riktig mm. julkalender. <laughs> vore det förresten inte kul att vara programledare för Det. Jag, jag tycker vi ska ha det som något mål kanske. Ja, det kan vi säga att målet med den här podcasten är att jag och Adam någon gång ska få leda nu, nu <går> Leda nudodalen. <går> I, I ett episkt slag. <går> om vi Ska menar över nudodalen. då. <går> Jag menade det är ju Melodifestivalen. Men det förstod ni såklart. Men den kanske kan vara i Nudodalen. Mm. Det skulle kunna vi vi, vi tar över Melodifestivalen helt. Lägga upp den precis som vi vill. Ja. Vi lägger den i Nudodalen. Den ska absolut får inte hålla. Den ska inte hållas i Friends Arena, det vet det, jag. Och det är bara jullåtar som får med också. Ja, absolut. Alla bidrag måste vara jullåtar. Mm. <laughs> alltså Swedish House Mafia Hysterin. Mm. Och Friends Arena är Hysterin. Facebook-hysterin Facebook. Facebook. Facebook. Facebook. <laughs> Facebook. Facebook ja. och eh, den här fjortishysterin. Det är tokigt. Mm. Alltså skrev man inte en status på Facebook om att man skulle till Swedish House Mafia som alltså spelade någon grand tour eller någonting? Han spelade tre dagar i dag rad mm. och sålde ut allt typ. Om man inte skrev att man skulle dit eller att man var där eller att man ville ha biljetter så skrev man är det någon som har märkt, har det varit spelning här om dagen eller? Alltså att man, man försökte vara lite fyndig. Eller så skrev man så här jag hatar alla jävla statusar om Swedish House Mafia och så förkortade man det SMH vilket indikerar att man, man har lyssnat till det mycket för att förkorta deras bandan. Kanske är och de som är avundsjuka egentligen? Det är ju de som är avundsjuka. För att skriva en status om statuserna att skriva en status om statusen är ju också att skriva en status. Då är det någon stackare som har suttit där framför datorn och, bara, och inte fått biljetter. Ja, Helt precis. Suttit på blocket och uppdaterat i sista min minuten. Liksom. Ja. Och när de, och de inte sen... fick en biljett så bara ah, Nej. Så skrev de på stat status på Facebook att de hatar alla som skriver status på Facebook. Så kanske de satt och liksom dreglade över någon stream eller någonting som de har fått ihåg på. Mm. Stackars jävlar. Jag Tror att det var någon som streamade den konserten? Alltså, det känns som att det är så jävla... Jag vet inte. Det känns, ja, det... Det känns som en väldigt high-tech-tillställning. Eh, liksom. Det känns som att alla som var där har en iPhone. Ja, och den. Spotify Premium. Ja, det och är... en hel spellista som heter Tagga. Ja, där det... de bara har Swedish House Mafia ja. och Avicii. Ja, herregud. Jag Eller... känner nästan gammal. Bara för det också. Ja. Jag känner mig gammal när jag, när jag inte fattar Swedish House Mafia-hypen. Jag gör, jag gör inte det alltså. plus att Adam sitter och kliar sig skägget just nu så att <laughs> <håhå>, ja, ja. ja, dagens ungdom oh. dagens ungdom Tack, jag vet jag har gjort hopp har vi några ämnen? eller gör mm. jag? jag vet att jag vi tänk... inte har många jag har inga ämnen utan det här jag är en det. ganska en ganska tom podcast tror jag, jag tänkte vi kan ju prata om helgen som har gått kanske eller något men det brukar vi göra det har ju blivit väldigt mycket fest och väldigt mycket kuk på sistone mycket kuk? mycket nej. Jag menar ju i podcasten alltså ja, okay. Inte på mina, under mina helger Ja, vi behöver nödvändigtvis inte prata om fest Men ja, vad, vad har du gjort i helgen då? Du har ju festat så. Ja, ja jo, visst har jag festat Men det har varit väldigt lite Ja, jag kan inte ens säga namnet igen Ordet igen för att, ja, Det blir ju lite mycket. Men i helgen så var jag här på skolan på internatet och som vanligt så var det fest i Nygården huset där du och jag bor mm. på övervåningen. Um, men den här festen var av var av Östgårds karaktär. För det var kuddkrig okay. och det lyssnades på Killing in the name of med Rage Against the Machine. Okay. In invaderade de Nygården? Och liksom och Nej det var det. Det var, det var Nygårdena som hade influerats av Östgården. Okej. Okay. Om jag inte minns fel så var det nej, in, name dropping eller inte nu. Det beror på vad det gäller, tycker jag. Kastande av kuddar. Ja, men jag hade kuddar. Det ja. går väl, det kan vi väl säga. Eh, det var ju, det var nog en östgårdare där. Arvid. Mm. Eh, och han kastade nog en del kuddar. Gustav kastade lite kuddar. Mm. Och Henke kastade nog också lite kuddar. Martin kastade han kastade verkligen kuddar okay. Han bor ju i Sörgården ja, just det. Och Henke bor ju inte heller i Nygården Han bor väl också, bor väl också i Östgården, Östgården ja, just det. Ja. Då var det två Östgårder där Och för er som inte går här på skolan Så kan vi bara berätta kort Vilket vi kanske har tagit upp tidigare Att Östgården ju är Röjgården De är helt crazy Det är ett jäkla zoo mm. det Är det ju De är galnast Och Nygården är Lustgården Ja det? Nej, vad menade jag med det? Jag menade bara att det var väldigt lugnt och fint. Ja, relativt i alla fall. Fast absolut inte på helgen, för då kommer ju Västgården och Östgården och Sörgården och kommer ju dit då. Trash istället. Men jag spenderade min helg på Nygården. Mm. Det dracks vin och spelades lite spel och lekt. Vi diskuterade mycket ord. Det gör vi verkligen vi, mycket här. Det enda vi pratar om är ord och dialekter. Ja, det är samlats väldigt mycket folk här från olika delar av landet. Mm. Och så Martin på det, han är från Danmark. Mm. Vi lekte en lek som heter, eller ett spel vi som heter Alias. Jag hörde att du är... vann igen. Ja, vi tog 13 kort på första omgången. Det är ett spel där man har ord på ett kort och så eh, står det kanske en bil. Och då så ska jag förklara det för Adam. Genom att säga, en, ett fordon som man kör i, det har fyra hjul och åker på eh, väg. Bil? Bil. Rätt. Fick vi ett poäng där då? Fick vi ett poäng. Um, och, um, och när det kom till Martin, som jag tror var med Jesper, så är mm. det väldigt kul. För orden, är, han, vissa ord kan han ju inte, för att de, det är ju svenska ord. De, de, de har ju ett annat ord för de orden i Danmark. Mm. Så det kan bli väldigt kul. Mm. Det var min helg Hur var din ja, helg? Jo, den var bra det, Jag var i Stockholm igen Två helgar i rad nu? Ja, nu mm. är det. mycket Stockholmsvisiter. Mm. Och ja, det, det var trevligt vi, Vad gjorde vi egentligen? Var det du, du och din flickvän? Ja, jag var hos min flickvän och även av min kompis från Jönköping, kom på besök också. Right. Sådär. Och då en tjej som heter Lisa från USA mm. som jag och min kompis träffade i, ja, när vi var i USA. Så det, det var lite kul faktiskt. Det var lite, vad var hon här för att träffa er eller för att? Nej, hon är väl på, liksom på genomresa i Europa och stannar i Stockholm några dagar. Mm. Och det var lite kul liksom, att eh, försöka visa henne Stockholm sådär. Då, man, då lärde jag mig att uppskatta Stockholm än, ännu mer nästan, för då tänker man lite på hur hon kan se det. Jag tänker man att det, ja, det är en fin stad ändå. Det var du, en så. megafon och hon i ja. gamla stan. Ja, typ. Här har ni en turistgata, här ja. säljer vi älgar med svenska t-shirt. Ja. Och så vi var på Skamsens julmarknad och så där och kollade på älgar och sådär, för det skulle hon oh. ju såklart. Det måste man ju se när man är i Sverige. Mos. Det visar liksom, egentligen lite konstigt att man försöker visa det ur Sverige. Det, mm. det ser inte ut så, så länge liksom. Nej för det hon kommer att berätta när hon kommer hem med att vi har de bor ja, i små var... timmestugor och blåser glas och är väldigt omodernt. Eller? älgar och små stund det, ja. det enda vi åt var paltbröd. Ja men det hade ja, varit trevligt så var vi ute och så där och ja. Och då tänkte jag lite på hur, hur, hur tycker du att vi ja vi svenskar man kan väl lite generalisera och så men hur tycker du att vi är på att ta emot turister i, i vårt avlånga land? Det beror ju på Såklart. Att ta emot en turist. Vad heter det? Jag har nog aldrig tagit emot en turist. Eller tror vi hanterar honom. Liksom. Nej, du kanske inte har varit med om det. att vi måste visa någon... Jag tror att vi skryter ganska mycket med Stockholm. Mm. Det är sant. men Jag tänkte framförallt på att just nu var det ju en amerikan också också. Man säger ofta att amerikaner är liksom lite skrävliga och har liksom... De har inte så mycket koll på andra länder än deras egna liksom. Men jag märkte att man liksom försöker hävda sig lite när, när, när hon kom på besök. Bekräftat vissa saker i svenska. Ja, framförallt typ, vad gäller musik och så. Mm. Om man pratar om vilka artister man gillar så lägger man till. Ja, och han är från Sverige faktiskt. Eller hon, ja, hon kommer här från, från Stockholm. Och, så där, och, det, och där är ju vi värre än amerikaner. Såklart. För, eller så här, för dem, om jag De... skulle besöka henne i New York och hon spelar upp lite, liksom, lite låtar på Spotify, då sitter ju inte hon och Ja, han, är från, han kommer från USA vad Är sant. Utan det känns som att vi måste ja, Men, det, men... Det, känns, det känns lite som att USA är ju så himla himla mycket större än Sverige. Mm. Och det känns som att man liksom när man säger så här, men du visste att den här artisten är svensk, så känns det nästan som att man skriver skriker att det är en kompis. Mm. Att man säger så ja. men du jag känner ju nästan den här killen för att jag menar så stort är inte Sverige. Så praktiskt taget sett så känner jag ju faktiskt Åkan helst är mm. från Göteborg, det tar bara tre timmar med tåg. Liksom. Det, det lade jag faktiskt till när hon spelade en Håkan åt ja, Jag såg honom faktiskt där för två veckor sedan i Stockholm. Det tror, det tror inte jag man gör i USA för det är så här. Ja, kanske för att det kan ta liksom. Hon hade, hon hade stött på Tom Hanks. Hade hon gjort det? Ja. Oj. Det smäller ju lite högre. En Håkan, ja. Jag ja, det, det, det. Jag pepade. Vad heter det? Så det är väl någonting att man vill visa hur bra vårt lilla land är kanske. Mm. Eller att det, fin det finns som en hemmakänsla här. Det finns liksom en gemenskap fast, fast det inte finns det. Jag menar att det här med att man känner alla. Mm. Att, om du säger, att det, det känns så litet liksom. Mm. Och sen du... frågar hon också så här: typ, vad tänker du på när du tänker på Sverige? Och så där? Att du vill, vill liksom veta vad, vad, vad tycker ni om svenskar egentligen? Ute? Och då, mm. då sa hon typ vad var det? Men hon sa väl typ dels det här att jag har sett en bild där jag vet inte, jag har sett den också på Facebook typ, på en busshållplats mm. och det står typ 10 per för alla står fem meter från varandra eller någonting att vi svenskar är så blyga och försiktiga av oss och vi inte vill sitta jämte varandra på tunnelbanan och sådär. Mm. och det jag måste säga det är typ det alltså att, att folk ska klagar på och svenskar är så jävla tråkiga och oöppna. Ah, oöpp, men det alltså det Ja, dels så kan man ju inte säga att alla svenskar är så men att det, det är kanske lite så mer än i andra länder. Mm. Men det alltså jag fattar inte vad, problem, vad problemet är. Med. Alltså det är ju en... Jag tycker det är ganska alltså, rösa. Det har väl sin skärm eller fördel också. Ja, alltså det är någon sorts fördom om en hel nations liksom, mentalitet mm. att alla svenskar är så eller att alla amerikaner är så. Och då kan man väl överlag säga att alla amerikaner är feta och framåt. Mm. Men det är ju liksom inte sant. Alla amerikaner är ju inte överviktiga och väldigt liksom, framåt i sin framtoning. Liksom. Och alla svenskar är inte tillbakadragna och gillar lutfisk. Nej, nej, nej. så är det ju inte. Nej, och, sen, om, och de som är jag, jag tycker verkligen att det. Är, fan om man, om man vill ha, stå för sig själv så kan man ju liksom göra det. Absolut Det är inget problem om man vill prata med folk så går det vad, jo vad jobbigt det vore om man var tvungen att prata med folk hela tiden mm, Det är det jag tänker Amerikaner är väldigt lätta att prata med det, det är också en fördel Men det är väl därför de har en fras som How are you? Som man inte, men, som man inte ska svara på Nej, precis. För de bara pratar med alla mm. Och det, det tycker jag det är väldigt härligt också På mm. ett sätt Men se framför dig scenariot att du går på en buss eh, Där sitter tre pers Utspridda Mm. och så finns det då typ ungefär 60 platser kvar som är helt lediga så sätter du dig brevet mm. liksom jämta en av de här på, på den här tvåsitsiga lilla soffan mm. den personen skulle ju tro att du var fullkomligt psykiskt rubbad men risken är nog stor att den personen är det också eller jag är det i så fall eller, ja, precis, eller väldigt samma rubbning. men för varför ska man, som alltså om det finns andra platser kan man lika gärna sätta sig där om man inte vill sätta sig och prata med den personen vilket man inte heller gör, för det är också psykiskt typ. Ja, lite Ja Jag vet inte, det har både sina fördelar och nackdelar Ja Helt enkelt Och jag menar att det kanske skulle vara lite mer naturligt i USA Att sätta sig bredvid någon ja, jag, jag, tyck prata. jag tyckte om det typ när jag var där det var, ja. Jag tyckte det kändes som att det var Hela, ja, hela landet var som en stor fest Man var bara gick runt om England, lite typ ja. Ibland kändes det så det ja, det var men Hallå, det, men, tja, hej på dig typ Bra beskrivning Ja vad heter När drog vi igång? Ja. När var det för 20 minuter sen kanske? Ja, jag sa väl vid två över att vi hade missat Mysteriet på Greveholm. Så vi kör väl till 20, det är 20 minuter till. Mm. Vi ska eh. in med att spela några låtar också, såklart. Mm. Vad ska du spela för låt? Jag tänkte spela en egen låt faktiskt. Hoho. -ho. Ho -ho, ja. Som jag, blandade, eller mesta för att jag precis skrev den. Mm -hmm. jag, känner, jag vet inte knappt om den är helt klar än, men jag känner att jag, jag, är jag återstår kärden. att höra. Ja, precis. Och eh, det är också för att det, jag har haft en väldigt lång period av eh, att, eh, att inte ha tagit tag i det, och skriva låtar. Har det varit en idetork eller en inspirations Jag vet inte faktiskt. Det är nog mest att jag bara jag har dålig disciplin och bara sätta mig och skriva klart låtar framförallt. Man, man kan alltid börja på en låt och skriva några rader. Och, mm. Men nu fick jag klart ändå, det gick liksom snabbt och smidigt och kände så, som en sån lättnad. Mm. Det, det sa jag till dig också, jag kom till Men matsalen du... och sa att ja, berättade jag hur nöjd jag, eller hur glad jag var. att jag liksom Det har äntligen det hänt. Ja, det var ja. som skriva den första låten nästan. Ja. För Men jag, har gått jag, jag kan tycka att, att det är svårt, ibland när man blir inspirerad för att låta som en svår estetperson så mm. får man liksom en idé och så kanske den idén är en värst. Liksom. Men att sen bli lite mer vetenskaplig och faktiskt börja utforma låten. Att okay, här ska jag sätta in en refräng. Här ska jag sätta in det. För det är ju inte alltid som en hel låt kommer med en perfekt form. Och Nej. ett perfekt komp. Utan man måste ju ibland, oftast i alla fall, tycker jag, liksom bryta ner det lite i smådelar. Och liksom faktiskt tänka på vad man gör. Och inte bara dricka rödvin och röka och skriva på sin skrivmaskin. Nej, precis. Det tar ju ett tag att bara få klart verserna. Refränger och kanske ett stick. Och sen efter det så är det som att liksom lägga pussel nästan när man har det framför sig. Precis. För få ihop det, vad ska man säga. Det finns ju något ganska osexigt i det. Att sitta och liksom med förstoringsglas liksom forma sin låt, mm. tycker jag. Och därför så är det, jag, jag hoppar ofta över det osexiga och då blir det bara att jag gör det sexiga som är att skriva en vers på en servett skriva en vers på min vägg och liksom göra sådana grejer men då blir, det aldrig, då blir låten aldrig färdig. Nej. Och det är verkligen värt att sitta ett, alltså ett tag och det är det. bli helt klar. För det blir inte mindre äkta för det, för att man lägger ner lite jobb. Nej, verkligen inte. Det kan bli. Men jag är nyfiken Och det är roligt när man väl gör det. Det är, bara att det är svårt att verkligen gå in för det. Eller bara sätta sig och säga, okej, okay, nu ska jag göra det här. Liksom. Mm. Men det är värt det. Och det, det. Så det kändes väldigt skönt att tänka inte till det. Så du är nöjd nu? Ja, med den, ja det är det. Eller med det du har hittills? Mm. Så det, och sen, jag vet inte, vi brukar ju prata om att vi ska... Eller det brukar vi inte prata om Men man vill ju kanske Få in dig i något ämne vi har pratat om sådär. Men jag tänkte ska vi bara stunta i det här, den här podden ja, Jag är ju nyfiken på att höra låten Så jag vill skit i ämnet för jag, jag tänkte på att att ja, Det är väl lika bra bara att köra den mm. Men den, den kan väl vara kopplad till Hur Vill du säga vad den handlar om Eller du den för sig själv Nej Nej det har jag också tänkt på Om, om, om jag ska ta den innan låten också ja. att, så att presentera låtar så, men, Har du svårt för det? nej Eller, kanske inte att jag, jag gillar inte att presentera jag gillar att presentera låten men jag gillar inte att berätta om själva låten och säga den här handlar om just det här och det här. i tredje versen handlar det om det här och ni kan tänka på i refrängen att det handlar om lite det här för då har vi också en, sådan en förväntning och mm. en bild ja, det är men jag, det är precis det jag menar. Jag gillar att dra någon liten anekdot som leder in på att och på tal om vandalism så handlar den här låten om det här mm, det är bra Så jag gör nog. för jag brukar ofta bara säga vad låten heter typ mm och ibland i på lektioner så, så, så säger våra lärare ibland att det är viktigt att sätta låten i ett sammanhang så att folk ska förstå mm. och det är nog i sig väldigt bra men samtidigt så man kan inte avslöja för mycket det som, jag vet som att när man ska berätta om en film så ska man inte spoila den så att säga. Men ska du inte med myndig röst nu utan att spoila för mycket bara sätta låten i ett sammanhang? Nej jag vet inte om jag ska ja, ska, men då... jag... Jag ska, jag ska Jag tror men, nej, men det är bland annat för att jag ska Ibland kan det behövas när det kanske är en låt som är väldigt kanske svår eller svår att förstå om man lyssnar på den första gången. Mm. Så där om det är lite jag vet inte svåra metaforer eller någonting. Då kan det behövas. Mm. Men annars så nej, jag tror att den här den, den talar väl lite för sig själv i alla fall. Och jag tror inte jag kan för, be, liksom förklara den bättre än att bara köra, köra den liksom. Okej, okay, får jag höra nu. då? Mm. Okej. Okay. Lean on me When you no longer trust The promises you're told Lean on me When you find out that the rust Has covered all the fields of gold and your neighbor is no longer to trust when the wind's blown against you on the road where you don't want to go maybe it's the last thing you believe but you can lean lean on Nothing is like it used to be And you're longing for your home With a hope that stopped to grow The demons singing wake you up from sleep And the quiet whisper of fear Is overheard and it will leak Into the fields of gold And your sister is no longer to trust And the wind Against you like it's thrown, always left out in the cold. Maybe it's the last thing you believe, but you can lean. Lean on me. the stones I spit on by the road. If there's something I wish that I could feel, it's that you lean, lean on Det finns en låt av David Gray- som heter This Year's Love- som är min... Nu får alla veta det, men så kan det vara ibland. Som är min låt som jag liksom... Jag lyssnar på den extremt sällan. Eh, och jag lyssnar bara på den om jag... Ja, jag lyssnar på den när jag gick hem- från min flickvän. Eh, när jag första gången hade kysst henne. Och den betyder otroligt mycket- det räcker med att jag sätter på den för att jag ska börja gråta Och alltså någon av dina låtar Skulle kunna bli min Min nya sån låt Om jag någon gång ska byta ut David Gray Så kommer jag så finns det en chans att jag byter ut honom mot dig För att det här är Dina låtar är så Det finns så mycket liksom Känsla bara i Rösten Så jag röstar Ja och du är vidare i Idol. Tack. Tack. Wow. Yay! Wow. Det var den här med. Skoj. Skojar du? Nej, det, det är sant. Shit. Här har du din guldbiljett. Du kommer att komma till Stockholm. Ja, men dig. Uh. <laughs> och här kommer någon låt på Coldplay komma på och så kommer du springa ut till dina vänner. Och hoppa högt. Okay. Och hoppa. Woo! Jag har alltid tänkt på vad jag skulle göra om jag hade kommit vidare från en uttagning. Alltså det är den här där man springer ut. För jag är ingen som hoppar. Jag ska absolut inte hoppa in i fannet. Visst, vissa kör ju och att de, de lägger biljetten i fickan så och går ut och bara, ah, det gick där. Sen bara drar de upp den bara, kolla här. Va. Kolla vad jag har i fickan. Och jag håller på, kom den här ifrån? Ha lite grön ja. kryptonit i fickan. Det är väldigt bra låt. Tack, tack, tack. Mm. Vad heter det det här är ju en sån här podcast, ett, eller ett sånt avsnitt av vår podcast, nu har vi inte gjort så många, men där vi liksom kanske inte riktigt pratar om något tungt. Alltså något sånt särskilt, liksom. det är mest du och jag och vi sitter och pratar. Och jag undrar när lyssnarna zonar ut, alltså när det inte är intressant. Vi kan ju. somnar ju precis. Ja. Det gjorde han nu. Vi fick inte tag i Klaas. Vi kanske skulle kunna lägga in det efter podcasten. Hur vi försöker nå Klaas. Vi undrade vart, vart han var och vi satt i fem minuter och till slut vaknade han. Han hade somnat. Så roligt vara att lyssna på oss. Så vi kanske ska prata om något kul. Säg mm. något kul, Adam. Eh. Ja, nej. Jag har inget kul på laget, <laughs> faktiskt. Nej. E inte, ja. Kanske ska du köra din låt eller ska vi vänta på den? Nej, det vi... blir för nära in på. Vi väntar fem minuter. Jag kan knappt bärge mig. Fast jag nu... vill ju höra den. Men ja, vi kan vänta lite. Nu ska vi snart... Anna Gina är till en nazist. <laughs> det är inte så kul kanske, men du <laughs> <laughs> är... Är nazist? Nej, nu ska du... Nu överdriver jag. Men, men får du berätta? för Men vi, vi pratade ju mellan henne för, förra podcasten om jag minns rätt. Ja. Alltså, hon var tilltänkt att vara eh julvärld, typ mm. då ju snack om det och hon, är, hon kommer väl vara programledare för Eurovision eller något sånt Ska hon inte det? Jag har inte med Jo men hon ska vara igen eller om det var melodifestivalen eller något sånt ja. jag, jag tror att det är Danny eller Måns ja, Det är ju Danny är. och Gina. Ja det är två tror jag. Ja, jag säger att det ska vara du och jag. Men att det är ju nej, ja, Eurovision som konstigt efter årets melodifestival då, ja. Ja, jag mm. vet inte vilken av dem hon ska vara, men jag tror det är den svenska. Jag tror att du kan ha rätt. Och, men hon blev inte jul va, då men jag tänkte att hon var på väg att bli det. Ja, men vad är men det, var det här då? Tokigt. Är det en tråkigt då om hon hade liksom, hon hade nu vet jag att hon är nazist då, så att det, det var väl tur att det avslöjades. Men vad grund är du det på? Varför är hon nazist? <laughs> ja, ja, har. du sett nu, henne hajla på stan? Sarah Don Feyner är också nazist, kanske? Kanske? <laughs> kanske. Nej. <laughs> nej. Nej, men det, hon är inte det. Jag är bara skojar nu. Dyker, du... Men, ska säga, jag har inte jag sitter inte här och bara pratar helt utan grund. Jag har, jag har ju lite har lite kött på benen Erik Almqvist har sagt det, ja. är det. <laughs> ja, precis. de har gått på en nazistmiddag tillsammans mm. hon och Erik är ett par nej SMN men hon också. hon lade tydligen upp lite boktips på sin blogg för ett tag sedan okej okay. det stod liksom, ah här kommer det bli lite kvällsläsning innan jag går och lägger mig och då var det tydligen en bild på en bok som är skriven av en nazist eller något sånt där, han är typ förnekare i alla fall fint fan Okej. Och då hade väl någon reagerat på det. Är det liksom en, är någon före detta nazist som kommit ut med detta och säger att Uff, det var den sämsta perioden i mitt liv när jag var nazist? Jag, alltså jag vet inte. Liksom nej, nej. Nej, nej. den här om du vill få lite inspiration. Jag, jag, jag tror att han var liksom, den konspirationsbok överhuvudtaget. Det finns ju mm. många sådana som jag vet inte. Som inte tror på någonting. Tror du hon läser mycket? Jag vet. Hon för hade jag inte, hon jag hade jag inte läst fel. den uppenbarligen Hon hade bara lagt upp en bild på den sen... Hon kanske skulle läsa den innan hon la upp en bild Ja det var ju det, var ju det som kritikerna menade då Hon mm. ursäktade sig med att det hade kommit fram Någon kille och jätten till henne och sa att den här Hon sa ja ah, okej okay. typ. okay. någon, det... någon... Hon läser alltså allt som man ger till henne mm. Men det är ganska ironiskt för övrigt Att, få, att många nazister förnekar förintelsen Mm det är just de som verkligen vill att den ska ha hänt. Liksom. Ja. Och den har ju hänt också. Så att, alltså. ja, det finns väl bilder och berättelser och ja, filmer. Och... Ja, det är något jag är med. Finns på. det nazister från den tiden som lever fortfarande? Verksamma nazister? Mm, ja, det, det finns. Det är, är folk, eller gamla, gamla nazister, som grips än idag. Ja, vissa Mossad. grips och vissa mördas med kniv. Jag har, det finns en grupp som jag mm. läste om någon gång när jag gjorde ett andra världskriget arbete när jag gick i nian på typ 60-70 sidor och då fördjupar det mig ganska grovt i det här. Och det finns en grupp fick jag, jag skrev inte om det men som jag vet inte, de är väl typ 15 pers, någon sorts jägare som nazistjägare. Men är inte det Mossad som har det? Eller alltså som... de, här, de här gör det ju inte lagligt utan de söker Nej, okay. upp dem här och så mördar de dem. Jag tänkte på den israeliska säkerhetspolisen typ. Jag som de, de brukar med. De brukar i alla fall spåra ner så nu och ja. ställa dem inför rätta då de ligger väl ofta på någon strand i Argentina typ och solar av sina rynkiga guld. kroppar. Mm. Ja. Skrattar och lär, kollar en gamla fotoalbum. Ja, men det, det är ju något av det, alltså, det jag stör mig mest på eller det värsta jag vet. Liksom. Sådana, mm. som, typ, nej. nej, men för inte så har något har hänt? Liksom, var du där, eller? Ja. Nej, just nej, det. du Kanske inte ska säga så mycket. Nej. Nej. Var du i lägret? Nej, nej, precis. nej men då finns ja, det men, något. Man, man blir faktiskt illamående bara av att det är det sånt där ämne, jag blir alltid illamående när jag pratar om förintelsen mm. bara det nam namnet förintelsen oh, är så jävla vidrigt. Det kom en man till min gymnasieskola en gång och som hade varit med om det alltså han satt på Auschwitz mm. tror jag det var och kanske något till och berättade Möj om allt det, och det var ju... möjligt att det var samma som var hos mig han hade kvar någon tatuering så här, någon, någon sifferkod på armen för okay, hur... vad han hette nej, jag minns på att han var väldigt gammal och att han ja. grät. Ja, det, är ju det och alla grät. Jo, typ. Grät han, grät in också? Jag tror det. Då var det väl ett nummer? Ja, men all, alla grät. För det var så. Han, hade väl typ, han hade varit på väg in till alltså. Ja. Och sen hade han bara sprungit därifrån. Mm. I kön typ. Och vakterna hade väl skjutit honom. Mm. Och han berättade om så här jättehemska saker. Jag menade, förresten, om det var någon som reagerade på att jag sa nummer så menade inte jag att det var ett litet teaternummer som han drog till med att han alltid grät. Det kan nog missförfattas. Men det jag menar var att han har ett nummer som man åker runt med. Ja. Wow. Och du sa att det är så, så vitt ska säga. Jag, jag, skrattar, jag skrattar absolut inte åt förintelsen. Jag skrattar åt att Claes sa kuken i våra Nej, men, ja. Det är tydligen inte bara vi som har Nej somna den igen tror du. Nej, men vi får väl hoppas att Gina inte sympatiserar med den här boken så och att hon okay. faktiskt bara är lite obetänksam. Alltså jag, har fått, jag har fått höra eller fått någon uppfattning först tänkte jag så här men ah hon är ju blondinbella. Men sen så fick jag någon sån här mer, mer att alltså hon är typ som såran. Såran är nah. smäll fast fast tjej. Nah. Alltså så här, ganska påläst, smart, intelligent, det intellektuell. Det fan alltså. Du tror inte Nej. det. Nej, <laughs> det tror jag faktiskt inte. Nej. Om du fick välja en person, vem som helst som skulle vara julvärd. Vem? Jimmy Åkesson Tja la, la, la, la. Jimmy Åkesson Tja la, la, la, la, la. Tänk om det. Vi väntar fortfarande på sponsor från dig Jimmy. Jag såg för övrigt någon det var nog inför förra valet eller någonting. Mm. Så var jag var inne och kollade på typ Youtube-videos om Sverigedemokraterna av någon anledning. Och då, då har ju någon slags så här något eget konto på Youtube de lägger upp filmer. Och då var det någon sån här film där Jimmy Åker som blev intervjuad av en annan Sverigedemokrat i hans mysiga kök där han stod och kokade i glögg och gjorde pepparkakor och så, här. så det, Han var så mysig Jimmy var, Det var det inget gnäll på liksom, smal, var det Jimmy smal. som var mysade i Ja, Jimmy var ju så mysig som han kräktes snart. Ja. Det var liksom inget knäld på smaler utan det var mer. Och det är ju farmors gamla recept det här. Fantastiskt. Hade han en sån här folkklänning på sig? Det han som Han ha hade på brödoppet som han blev utkastad från. Ja, han hade säkert en liten tomteluv också. Eller något sånt där. Och, mm. ja, det var <laughs> väldigt har han, han firar jul. Bränner en flagga. och. <laughs> det är något väldigt så, gammaldags. Mm, det är det jag tror jag han, också. Alltså, han har ju säkert... Nej, det har han säkert inte. Men jag tänkte, jag tänkte säga att han har folk direkt på sig en sån här klänning när han firar jul. Ja, men ja, det är inte otänkbart. Hur tror du han är som tomte? Jag, jag vet inte. Fa favoriserar väl vissa barn, liksom. Mm. Kan jag tänka mig att han gör. <laughs> Finns det är lilla... bra svenska barn men Jag kan tänka mig Erik Almqvist som tomte. Han sitter inne på NK i Stockholm- och så kommer det fram en liten unge och sätter sig i hans familj och han säger ja, du ska få en bil och så kommer det en till och så kommer det, kommer det någon annan som kanske är liksom eh, av annat etniskt ursprung än svensk på gränspolisen så, då, då säger han bara, skit i den där lilla hodan <laughs> och så tar han en annan med. <laughs> ja. eller så tar han sitt stålrör eller kastar en ölburk på barnet du har ju göra som en liten pitta ja <laughs> Jag, jag vill ha en bil Jag vill ha en bil Jävla bubble lover <laughs> Sen att han vill ha Kenny docka och Kenny är lite solbränd Då säger han Jävla bubble lover <laughs> kan, vi, kan, kan vi släppa Erik Almqvist någon gång? Nej, eller? Vi blir väldigt varv Så fort vi börjar prata om Sverigedemokraterna Men han fick ju sparken i alla fall Han mm, ju, sa nej. det i sista Men han har kommit på sin riksdagsplats tror jag Nej, han, han har fått sparken. Ja, no, det kanske han har. Ja, de, jag tror inte det går att göra något åt riktigt. Det måste nog de gå att göra något åt. Man kan väl alltid mörda honom, eller? Det sa han något. Nej, men man måste väl kunna bli av med honom på något sätt. Nej, det tror jag inte. Då han är folkvald, han en... då måste ja, man få han få sitta är, han är liksom personvald på något sätt till den platsen. Fast det är ju i form av Sverigedemokrat, inte i form av person. Eller är det i form av person nej, men, man nej. blir vald? Ju, det, på, om man kryssar den personen på en lista. Och det har väl folk gjort. Liksom. Ja. Men grejen är att det, så var det ju med han, eh, William Petzell också. Som tyvärr är, dö han är död nu faktiskt. Om du kommer ihåg honom. Som var Sverigedemokrat och som sen fick missbruksproblem. Ja, men han som drog sig ur. Ja, ja Nej, men han, han, det, han, som... ju, det gjorde han ju ja. på grund av att han ville typ eh, börja lägga kraft på um, narkotika och, politiken i Sverige nåt. något. Mm. han bad om hjälp flera gånger, han ja. ville bli inlagd och sen ja, så tog han om ja, en överros. Väldigt hemskt. Mm. För, ja, men han i alla fall, när han hade, han blev typ utkastad ur partiet, sägs det. Eller om man drog sig ur, men han, han var ju som politisk vilde då. Mm. Ja, just och då, det. det men man, det, det, det är man för man var lite på liksom fyra år så sitter man där då. Mm. Just det. Fan. Det de, de, de ska bli intressant nästa val. Mm. Det ska bli intressant att se vad som händer. Men vi kommer att eh, får återgå till Gina. Hon, vi får ingen eh, halvnasse på julafton. Nej, men det är väl tur det. Men hur firar du jul då? Hur firar du? Kollar du på Kalanka Jag har en checklista. Kollar du på Kalanka eh, nej. nej Nej. Förmodligen ja. inte. Om ni någon som vill börja spela in en podcast med mig så kan ni ju <laughs> söka upp mig på skolans område. Så kan vi diskutera saken. Okej. Okay. Sätter du nejlikor i apelsiner och hänger i röda band i fönstren? Nej. Ha. Brukar du äta julbord? Mm. Det, ja, julmat eller fall. Ja, Tacos eller. Nej, ja. Det, det, nej, men jag gillar julmat så det, det äter jag mm. Det är bra. Julgran. Det, det, det brukar det finnas här. Julklappar. Mm. mm. Okej. Okay. Men det är, ja. Det. Jag är lite kluven inför julen faktiskt. Det är ju, det är ju väldigt så här mysigt och sådär. Mm. Ja, det är gott med julmått och allt där, Men det är ju lite där med allt då. Ja. Den men det är stressen ju, det, det är innan man ska springa och köpa ja. paket och sådär. vissa... Ett par år så har jag försökt avstressa det här med julklapparna. På något sätt. att, att Det är så tråkigt när man bara lägger fokus på... Att köpa vad man ska köpa. Om man har den här stressen i tre veckor och köper de sista dagen. Som är förstört tre advent. Liksom. Man njuter mm. av första advent, men andra tredje och fjärde försvinner bara i någon sorts stökig eh, konsumtionsstress. Liksom. Mm. Så jag, nej men jag gillar det här med när man sitter hemma och man bakar det här och det här. Man bygger ett pepparkakshus man, man gör små figurer av andelmassa som man ställer vid pepparkakshuset och torkar dem och så äter man dem ändå för att man är desperat och hänger upp apelsinerna och ja, ibland har det gått så långt att jag har spridit fönstren där hemma med sådana här snöspray men det är ju när det har varit såhär 10 plus grader på jul mm. ja men julstämningen uppskattar jag verkligen mm. men in, inte för att det är liksom en alltså det finns ju mycket det finns ju den kristna högtiden liksom allt mm. det där den gör jag inte mycket för Nej, och sen finns det ju det här med muset Och det finns det här med att det bara är Det blir bara så här mysig stämning mm. Allt är rött och allt luktar gott att säga, ja Man har någon sån här medfödd Grej tror jag, sen finns ju folk som Käkar tacos på julafton och bara Ge blanka fan i Men julstämningen ligger ändå där i bakgrunden allting. någonstans tror du att den gör det hos ja, alla. Näst. Nej, inte alla. Jag tror du att alla känner julstämning. Nej, det är väl näst för att man är uppvuxen, med det kanske, som man gör det. Alla, alla är inte det. Nej, det är klart. Och det, det får mig att tänka på hur föräldrar formar sina barn. Att säg att du inte gillar kalanka. Mm. Kanske kommer det, den dagen du kanske får barn, så kommer det kanske inte vara en tradition i din familj som du skapar då att se på kalanka. Nej, det är möjligt. Och. På det sättet kan man ju frånta ett barn någonting som barnet kanske hade tyckt om. Mm, Sen är det en ganska konstig tradition att sitta och kolla på Kalanka på huvudet också. Kan Jag tycka. Det, jag förstår inte hur det hänger ihop. riktigt. Jag förstår inte varför det egentligen heter Kalanka. Eftersom att det består till 5% av Kalanka. Och... Han får all credit för det. Ja, Det är allt annat också. Han går och Bertil Bertiljonsen runt och sliter och ja, är någon en om modern Robin Hood. Ja. Men vad får han ja men jag tycker han kallar det kallade för kaffe. Det är ett själsord. Mm. Vad heter det? Men barndomen är, är verkligen för mig. eller ja. Det finns förankrat i barndomen. Det här med julafton och så. Mm. På tal om det kanske jag ska köra. Din är låt jag tänkte visa i det. Du sitter och blir sentimentala. Ja, nu blev det lite väl sentimentalt. Och, eh, vad heter det där när man är nostalgisk heter det? Mm. Vi har väl kommit fram till att vi båda är ganska nostalgiska mm. Och eh, låten som jag hade tänkt spela Jag behöver inte beskriva vidare Vad den handlar om egentligen utan den, För den talar ganska mycket för sig själv Skulle jag vilja säga Om man lyssnar på texten Så handlar den om att vara yngre Än vad man är Handlar om att vara åtta år gammal Och eh, kanske lite om julafton Vad vet jag Jag tar och lirar den Så får du höra ja, Och alla ni andra Sen, var är du lämnade än? utanför min dörr, Som vi brukar göra för En liten lapp i ett kindereg Vi bonde vägg i vägg Väntade som få fån på varsin syra burk, telefon Fyra år mellan brorsen, dig och mig Vi var tripp, trap trull, skrubsor och smällar jorden ont men vi reste oss igen och byggde en legoborg Att den gick sönder var vår enda sorg De andra ville växa upp men Jag ville växa ner igen Rinalin och Lyckorus ända bort i basketplan Missade korgen men jag var van Mamma pappa sa jag var i stet. Brorsan sa att jag var fet Men nu har han ändrat, sig. han Säger jag var mullig, tycker jag var gullig Om vi var åtta år Jag minns det som igår Minst jag minns när du bara tänkte på layups Inte hade en tanke på stayups Men det är väl så det är Det ska väl bli så här Men jag tyckte om det som det var Jag var åtta år och väldigt glad Det är jag väl än idag Men det var bättre för tio år sedan Nej kastad till barndomen som jag upplever den i nästan. Jag mm. tycker du borde typ spela någon musikvideo till den här eller någonting. Det varit... Där jag går över en fotbollsplan ja, typ, och se, det ser svår svår ut. Sjukt fint ut. Men sådär gamla klippar eller någonting från när du var liten. Ja, det var en idé faktiskt med gamla klipp. Det är ah, kul med gamla när man har sig själv filmad. Mm. Men det var känsligt med piano också. Ja, det är en, det är en så låt, måste jag säga. Ja, tack. Jätte, tack. Jag, eh, jag tycker vi kan nästan avsluta nu efter den här låten. Jag tycker ta er tid där hemma i stugorna och längta tillbaka till den tiden. Oj det inte vägen. det? Jag är lite sugen på att att vi kanske kör eh, kör någon liten grej. Nu är slutet. För att avsluta med några roligare än att bara säga tack. Oh, oh, oh. Jag spelar någonting känsligt på pianot. Gör det. Och så. Så berättar du. Säger du bara att det var kul. Mm. Typ. Eller något. Det här kommer inte klas gilla. Nu flyttar jag micken. Ja. Nu sa han till mig i hörlurarna, men ja. Det skiter vi. Det spelar samma som vi spelade där i början. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat på våran podcast än en gång. Jag hoppas ni har tyckt att det har varit en trevlig stund med oss. Det, det tycker vi i alla fall. Det tycker vi. Vi är snart tillbaka. Just det, just det, just det. Just det. Vi, det var någon som, jag tror att det var Erik som sa idag att. Nu måste man prata lite så här. Att vi borde spela in en live-podcast. Ja. I kaféet. Det hade smakat. Med live-musik. Så kanske kommer vi ses i kaféet någon gång. Lite glukko. Lite pepparkakor. En god. Ska de läsa böcker medan de lyssnar på oss? Ja. ja. Så från Adam och Adam till er alla en riktigt, riktigt god, god jul. Bl -bl -bl. Nej. <laughs> Eller? Nej. men um. alltså, Vi hörs som en vecka. Ja det gör vi. Ha det bra. Pussar i. Yo! glas ut och röker, eller? Mm. Vi har ett tillfälligt tekniskt fel, men kommer att... Har du förresten sett? Herren! Där uppe. Varför svarar du mig inte? Producenten vår som himlen går, eller i alla fall på övervåningen. Typ eller? Ja, precis eller från från från djupet av oss eller från djupet av våra Adam och Adams hjärtan. Ett tack till Linda baba Ja. Mm, jag kan försöka jag, jag, jag ser inte riktigt alla här med det är någon som jag önskar på men det ska Kai få ett tack. För Det var ju flera också. Det var inte bara Hanna det... som jag några som jag inte kan jag kan inte de andra namn. Som gick eller så som... ja. Vilka var de? Det var ju Kai. College Nissa eller något. Nej, ja. ja, men säg bara. Att Kai får vara med, eller? Kai får vara med. S säg Kai för det är honom vi kan namnge på. Mm. Ska vi köra en test här, då? Ja. Jag stylar för mycket. Sorry. Hur många veckor sedan var det du lämnade utan jävla skit? Ta det en gång till. Jag har mig frusen och jag hoppas på att jag inte ska gå och bli för förkyld. Nej, jag har känt så också. Men jag tror att det går över. Nej. Och sen, sen, sen med den här jävla... Alltså en sån lektion som vi hade idag, det funkar inte när man är seg. Nej. Fyra. Man blir helt illamående. Claes måste pissa också, annars kommer jag aldrig kunna prestera. En sekund bara. Nu Jag är yr Jag är jävligt yr, vi kör om det